Bueno, ayer subiría. A su lehenengo partida jokatzen duzu bihar Logroñoan, asteko partida zaia, ez? Bai. Eh, hartu oso gorrado da zeu asteko. Eh, Logroño, bueno, ni zango nukete, ha ondoren eh favorito munduak la S eh, o biheren postu bilortzeko. Eta gugu momentutan gabe Mallayako, ba, ba ustete, bueno, Aheri jo haun ah, ditxuak abatu segura ez. Eh? Bueno, bueno, azteko ez da hau, ez da aski. Eh, Algoneko, alguneko, nek ditxuak eta beldurrak enteko ondoz dorko zehugut, eta, bueno, dira, duengo pakti dute, ma, espero gara ah, piskat la miskenean gola karrutean. da momentu honetan taldearen egoera, sentxazi baz, eh, aurren denboraldiko azken txampa hori, batxarra izan zen emaitzen aldi, eta ikutxinez. Bai, e, maitz aldeti ta jokuak al e, e, e, ja, ez izan dezakio, ja, ja, oso gustu dieu, eske ne kostia malai. Eh, irutakzio jo hartu Benito Galdo, eh, Iman baina bueno, eh, kontuta tu ere berarela diskade baja batzu da Benitola, ja jakin zaudena ke bai Roberto etalrean, daio partek eh baja batzu da Benito, osio chitiru nagik eta ordea bisuat aldetatik partura pasat, daio bueno. Eske ne kostia jo ja el vida prestazioa diturana, egipua osatzen airea, biskana, bisana eta, bueno, eh, aurrean bora liagutan partizan bezala, azkenako lutzeitea, azpartitzea bizket, eta jara gogua bizkara gugu, eh, kompetitzen aztego ez, eta ilusik horrekin horrekin horrekin ba, hau ba, zer tineko neko presa horrela. Aipatu duzu, gori, eh, eh, Roberto eta Adrianen galera batez ere eh, horrek eragin izango du lehenengo jardunaldietan, ez? Bai, bai, eh, ikutari oso importunzia gutako ez. Arrean ikutekia laizperri izango deula, jodazteko mouan, baina Robertio egin joe jatza joez, nirea, bueno, e, laterala eskerkia, ba oso oso da, oso inka dintzako, eta guk e, bakerra dakao, eta eta, bueno, ogen falta somatuko deu. Egu, bueno, hain gauden ekin, ba, aurna bidatu dazko deu, eta... Bueno, genokalanean, ba, espero, a ver. Eh, Talde gaztea berdio laista de Torciella. Tal duzue eh? hasiera batean orezko be maian lehiatzeko pentsatua, aso balen maia emango dela usteduzu. Ba, ari e, ni, txartarri nau. Eh, ni so ez un zerado, so tal de Garcia dea. eta txerra azka. Eh, bueno, estudiante eh a sobaen jorada cita con gente bueno, ba, zaki Kutxi uste nola reagitzatu deules baino eh ona bueno, ilusio almetikan eh gaina diben no, oke checo gen dia eta rek ereti va ez pica bat eh era kustro eta bueno eh, ni ustet eh, del mundu politikoko Nola ikusituzu orain arte taldek e berriak e, uduantan iritsi erenak? Ondo, ondo, bueno, pixkana, pixkana, e, taldeko izimodua edo pixkana moldatzen, baina, bueno, ja, gehiago nagoza gulte benitun, beren apkajorazita, bai, burtsi, bueno, burtsi, ya, etxekua da, ya, soan, asko perimindu eta, gero, ba, ekaik eta ito dago, bueno kai ze bai euskaraz hitzak bazala azkena da denak guztu errak, eta betsetu jendia azkena da honek alde taldeko giroa moldatzeko araso da da bauno guzti piketik zo zo aosvalen leiatutakoa zara jokatutakoa zara jakingo zu, zu aso balen azara, azara, eh, zer behar bearden aosvalen behar bezala Ba, lehiatzeko, ezakit eh, Fernando golea entrenatzeak ere zerbait aipatu izuen eh, berezeki? Ba, hei, bueno... Eh, Aperdoen braodienziak asko zitik dugu ez. E Diferentzi dutuko ikon. Eee, bueno, aso bade, bueno, asko zitikinan eskubal horiagat, eskubal alde guzitan, erdeko berdin jodatzea. Baina bai, maliabat, beti malia bat ungorago jotesan ian, e Ya te bai fisikoki, eh habi euro aldetikan e, beti ba, bat nere ez. Lehen Eh e, lemosteti que onea ba, nabaitik den diferentzia, naori izango, ba, eh fisikoki taldiak a nivel bat altuengo jela eta jokoan abiadura ere asko askikola. Bueno, aguketar da ostara ta moldatu dizko deu alda nazkeren Ezkela, ba, ba, sufretik gureu. Ziki, bueno, n'hiro gureneko, pati dutatikak iguala inikan, ba, dute dutiko gara, baina, bueno, den bora, dut, da, zite, a beh, n'hiro zetxe, zetxe, hau modatuko gara. Den helburua argi eta garbi, bitalde atzetik ustea ez? Bai, bai, bai, zago, zago, bestea dut, eta esazteko eh, momentu, ez zetxe, ez azia, azia etetan, gure el burua izan nie, Eh, eta garen, nahiko sali izango, ni, ni firmatuko, firmatuko nuke momentu enten eh, Azien haiko joazgun aldía, ba, ba salbateko aukerekin O, mentzate, eh, azien hau partidila batzita, eh, salbateko modu izakia eh, Oso li dago reik mozaigu, du dira bea, azien hau momentu azte sufrutimazko leu Eta eh, garen, bueno, eh, Ikerberrian kalde batentako, ustero-ustero beti ola izan du eta, bueno, ostako, ostako preso alde dut, uste, e, budua bentzat, e, txiporrekin aukibar du. Hori lortzeko, e, uste dut, hartalekuko partidean jartzen duzuela itxarupen handiena, ez? zalen babesarekin aukerak zabaltzen dira? Bai, e, n... hori beti izan da, zein e, e, mailatan, Ezein talde, etxian beti izan da jugo oso zindaztua. Da, gero, e, bueno, e, zampuan intezun da kien, ba, ziko gora beira, edo bera beira. Baina, talde guztiko segoazio da kau, etxian oso zindaztua izan da. Eta, ez lehen gozten egin un denboraldi on hori, nikuset, e, bueno, egin ondibatian izan tala, ba, hori. Talekun egin un denboraldi, ba, onan gatik ez pero hor gora neoteko aukera aukida denun, ba, kanpone partidotzi bila silenitulako. Baina, haukten e, gure elgurua mantentzia galinbada, e, aktalekun, aktalekun izan dut du indaktsuk, eta gero, ba, bueno, kanpon oso ez ekoa, baina, bueno, ze horze atiak aukera izan dut du indaktsuko, baina izan horitzatzea, ba, bai, ekstra batez. Baina, bai, aktalekun, e, en, bueno, e, azizik joan laguntza horrek, ba, plus bat ematibu, eta nire guztetan hori izan daru da zengo Klavia. Zain izango dela zalen erantzuna, bein e, asobal ligara bueltatuta, gainera, ba, e, azken finean, talde inguruko talde batek, e, ia osorek ipuzkarraiko osatutako talde batek, e, talde gazte batek ilusia sortzen du, edo hori dirugi, norako espero duzu izango dela erantzuna? Ba, nire ez da du gen diago izango deula lagunteko 3 lehen ozten iztuzan eta gizte chispa hori edo diarren buelta eta gero iuera pasioa ikusi denun gen diago lehen zintzun ez hori ikuste ba gen diago ilusi eta gintza ola eta gireta seguro izango deula eta eta gaitu dikana eta lehen zure nesun meselago gena echeko gen diago dao es eh, que Middle solamente se ha llegado a las maravillas muchos chicos de meんjackin simplemente está momentos muy difícil de tener ThBravo para salirzious porque ahora el día de hoy en creo que curs CDU Y 아이�id rav maestra ¡Vale Demonette y asiриat shuttle, el Stadium Federal! ¡Vale! Es boys play this, sois